Як вирушити за кілька місяців до столиці, сподіваючись, що його жена і султанська мати зуміють заступитися за нього перед сулейманом і знову повернуть його на становище візира. А тим часом із східних провінцій йшли нові та нові скарги на султанського зятя. Перебив там багато вірних султанові вельмош, щоб загарбати їхні багатства. Народу сприніс сулейманові багаті дарунки, але собі взяв тисячократно більше, намовляв яничарів проти султана. Власне, цим Ферхад Паша мало різнився від інших ісламських забіяк. Але провини свої побільшив поразкою від Угрів і Сербів у поході, в який його ніхто не посилав. Поразок султани не прощали нікому. А тут ще угорський король зухвало відкинув пропозицію Сулеймана про вічний мир. Султан затявся, не хотів приймати Ферхада Пашу, посилаючись на зайнятість важливими державними справами. Довкола топкапи зловтішно шепотіли. Які державні справи? Ця червонокоса відьма і мерзенний грек? А для справжнього воїна немає часу? Султан урочисто провів Ібрагіма в Єгипет, супроводжуючи його кораблі, чого ніколи не бувало, на своїй роззолоченій барці до Принцевих островів. Тоді, чого теж досі ніколи не бувало, зробив урочистий виїзд по столиці разом із султаншею Хасики, яка сиділа в білій з золотом кареті, Запряжені білими кіньми поруч із падишахом, і обоє сяяли золотом і коштовним камінням. Після того Сулейман вирушив на лови до Едірне, звелівши Ферхадові паші прибути туди для звіту про свої дії у Білграді. Ніщо не схоже так на війну, як лови. Тому султан сам очолює полювання, сам же не звіра й стежить, щоб ніхто не ухилявся від своїх обов'язків. ставати рано, терпіти холод, спеку, дощ, долати бездоріжжя, що миті бути зготовленим не просто до вбивства, а часом і до сутички, до смертельного двобою, коли нажаханий або поранений звір кидається на тебе, щоб твоїм знищенням здобути собі порятунок. Їсти хліб і те, що сам здобув на ловах, пити воду із струмків або із багновищ. Найкоротший шлях насичення для людини – хліб і м'ясо. Так і життя. Ніяких відхилень. Для султана хлібом була влада, м'ясо мав здобувати на ловах або на війні. Сорок тисяч спахіїв, Сотні вельмож, три тисячі тілохранителів і добірних яничарів супроводжували Сулеймана в лісах Фракії. А на їхні стріли і списи гнали звіра десятки тисяч загонечів, піднятих з усіх сіл цього краю. Ці люди навіть сплачували менші податки в султанську скарбницю за те, що зобов'язані були слугувати на ловах, заготовляти сіну і конюшину, для тисяч коней верблюдів були конюхами, верблюжатниками, псарями, сокольниками, загоничами. Всі ліси і гори сповнилися людським лементом, кінським іржанням, ревінням верблюдів, собачою гавкотнею. Звірі рятувалися від смерті і нападали, рятуючись на своїх убивць мовчки. Олені летіли, мов вітер, не зачіпаючи жодної галузки. Кабани проламувалися крізь гущавини з несамовитістю смерті. Ведмеді в передсмертному пострібі здивовано ставали на задні лапи і навіть убиті видавалися грізними й могутніми. Так що Сулейман любив їздити поміж убитих звірів і розглядати їх з коня немов повержених ворогів на полі бою. Мав от того, мов би, юнацьку втіху в серці. Щось Кипіло в ньому, нуртувалося, Знов відчував подих безмежних просторів, які десь покірливо ждуть, поки він прийде їх здобувати. І був готовий до цього так само, як у перший день свого вступу на престол. Двічі на тиждень вертався до розкішного сираю у над річкою Меріч.